كم تباكرنا زمانا يوم كنا سعدا في كتاب الله نتلوه صباحا ومساء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 Hediju Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam wa shariru el-umur muhdesatiha wa kulu muhdesat in bida'a wa kulu bida'a ten dolala wa kulu dolala tfinata. Draga braća, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Evo, u našem serijalu o vladarima islamsko kumbeta došli smo na reda govorimo o Huseinu radi ta'ala. Sa aspekta same teme i ciklusa u kojem govorimo, Hoseinu nije mjesto u ovom ciklusu, sa tog aspekta. Jer nikada nije postao vladan muslimatski. Međutim, s aspekta onoga što Hosein radijalavu ta'lanu predstavlja u islamskom umetu i način na koji je a, a, okončao svoj život i pretenzije koje je imao prema vlasti, e, isto s aspekta, ne samo pretenzije, nego i, i pravo koje je imao. Znači, i pravo koje je imao, isto s sa tog aspekta smo go U ovaj serijal i i želimo želimo večeras da progovorimo o njemu s tim što je bilo predviđeno da se sa večerašnjim uh, predavanjem završi uh, ovaj prvi dio ciklusa ovladarima islamskog kometa, ali uh, neće moći da završimo govor o Husenu radijallahu ta'ala za jedno jedno predavanje. Morali smo da ga podijelimo u dva dijela zbog obimnosti i zbog važnosti same teme, zbog važnosti same teme. Kao što je bio i ranije običaj kada smo govorili o, o pravidnim halifama, Prvi dio predavanja, odnosno prvo predavanje smo posvećivali porodicama i e, onom dijelu njego, njegova života dok nije došao na vlast. A drugi drugo predavanje smo posvećivali obično onda periodu kao vladara. Tako ćemo i večeras progovoriti o Husenu radijallahu ta'ala do trenutka dokad je e, htio da uspostavi svoju vlast. Inače on je Ebu Abdillah, Abdullah, Abu Abdullah El Husen ibn Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib ibn Hashim i njegov dedije Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, a njegova nena je Khatija. E, njegova majka je a njegov otac je Ali radijallahu ta'ala anhu mežma'in. Kao što smo to spomenuli kada smo govorili o Hasanu radijallahu ta'ala an, anhu, da nećemo naći da posljednika sallallahu alaihi wa sallam neko ima čestnije porijeklo da al al od Al-Hassana, Al-Husayna, od Zajnebe od Umu Kulthum, to su so ljudi sa najčestnijim porijeklom u umetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam rođenje, petog ša'bana, četvrte godine po Hidžeri. Petog ša'bana, četvrte godine po Hidžeri, što bi značilo za 15 dana da bi bio četirnaest dana da bi bio rođendan. Ali eto, nadam se da niko neće pameda, da to i obilježi. Od svog brata, Hasana, rođenje, znači petog ša'bana, kao drugo dijete, Alina i, i Fatimina, radijalotalan. I od svog starijeg brata je Hasana, starije, odnosno mlađije, svega deset mjeseci. Svega 10set deset mjeseci. Jer se spomeni da je već 50. dan uh, po uh, rođenju rođenju Hasana Fatima radijallahu ta'alaha zatrudnila sa sa Husenom što se tiče i, i imena njegovog imena i da imena spominjali smo kod govora Hasana radijallahu ta'alahu da kada se rodi Hasan i to bilježi in Madže bilježi ibn Madže uh, da je tada sallallahu alayhi wasallam došao kod ali upitao za za sina kako su dali ime pa su rekli Har pa je tada najstarijem sinu naš poslanik sallallahu alejhi ve rekao ne on je Hasan pa drugo dijete posle 10 meseci kad se rodio opet ju pitali kako se dali ime pa je, ali opet rekao Harun pa je naš poslanik sallallahu alejhi ve rekao ne on je Husein on je Hussein. tako da je ime odabro naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem se da da moje on uh, stavio prvo što mu je stavio u usta jeste mubareš pljuvačko našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem na Fatim i svojoj šćerci, da uradi isto ono što je uradila kada je rodila al to je po pitanju šišanja i po pitanju kurbana, i, odnosno Kijh i ono što je propisano. E, što se tiče fizičkog osobina, kaže se kao i brat Hassan, on je fizički puno ličio neposlonika Muhammeda, s.a.v. A što se tiče moralnih osobina, dovoljno da se prisjetimo u kakvoj je kući, u kakvo je porodice odrasto al-Husayn, Anhu pa nam biti jasno i kakav je mogao biti i sa aspekta moralnih osobina. Spominje se, se da se posebno isticao a, po hrabrosti, znači posebno se isticao po hrabrosti, a ako se sjećate, spominjali smo i Hasana, pogotovo njihovo koca, Ali'u radijalahu ta'anahu potome. I to će kas njega u velikoj meri koštati života, jer zbog svoje hrabrosti nije se ustručavao i nije se povlačio. Tako da je 72 čovjeka se suprostavilo vojst od 4000 vojnika na desetog muharema na Kerbili, a to ćemo išalatalo sljedeće predavanje o tome govoriti. Pored hrabrosti spominje se također da je puno klanjao. Kaže se da je puno klanjao i da je puno postio, a prenosi se da je hađ obavio 25 puta. Spominje se da je hađ obavio 25 puta I bio je darežljiv i puno je udjeljivao sadaku. To je što se tiče njegovih moralne sovina, tako ga opisuju. Prenosi hadise od svoga djeda, od našeg poslanika Mohameda s.a.w., ali također prenosi hadise od Omera, od svoga oca Ali i od majke Fatime, do kod njega prenose hadise njegov brat Hasan, iako je bio stariji, neke hadise Hasan prenio od Huseina. Zatim od njega prenose također njegov sin Ali ibn Husein, Zatim Sha'abi ikreme Muhammed ibn Ali ibn Husayn njegov unuk i njegove dvije ćerke e, Sakine i Fatima. Po Ibn Hazm, Ibn Hazm je mišljenja da je on ukupno prenio 8 hadisa, da je Jose radijallahu ta'alahu zadužio ovaj umetca 8 hadisa. Dok Taberani kaže da je taj broj dostiže 25 hadisa, broj dostiže 25 hadisa. Također smo prošli put govorili da Hasan prenosi po Ibn Hazmu 13 hadisa a po Taberaniju 34 hadisa, 34 hadisa. Od hadisa koji Hussein radijallahu ta'ala anhu prenosi od naših poslanika, prenosi od svog oca Alija koji prenosi od naših poslanika sallallahu alaihi wasallam da je naš poslanik rekao: "Minah usul al-islami mar'i tarku ma la ya'ni", ja kažo za epoku islama čovjeka da se ostavi ono što, onoga što ga se ne tiče. Da ga se ostavi ono. To je jedan od poznatih hadisa i jedan od stupova po pitanju ahlaka, znači to prenosi ovaj časni ashab i unog našeg poslanika, Hosseine, radijallahu ta'anahom. Što se tiče njegovih žena i djece, za razliku od svoga brata Hasana, nije se ženio ta, taj broj ko je to bilo slučaj sa starijim bratom. Uh, Popitaju njegovih žena, bio je oženjen Aminom, bint murre, bint urve, bint mesod, sekafije. I ona mu je radila Aliju starijeg. Znači, imao je dvojicu Alija, mada neki kažu da imao trojicu sinova Alije da je imao starijeg, srednijeg i e, mlađeg i spomenuo da je najmlađi poginuo e, da ga je pogodila strila na kerbeli kao beb, bebu i da je od te strili i preselio, ali znači postoji razilaženje kod historičara da li je bilo dvojice Alije Hoseinovi sinova ili trojica. E, mi smo važili da je najvjerojatno bila dvojica, znači stariji i mlađi. E, stari Alije je bio od Amine, od njegove prve suprave, zatim je bio u braku sa Sulafom i ona mu je rodila sina Dja'fera, znači to je već drugi sin, jednog sina iz jednog braka, drugi sin iz drugog bratka, i Dja'fer je umro još za života svoga oca i nije iza sebe ostavio potomstvo. Njegov sin Dja'fer umro još za života, Hosseine radi Allah'tan, nije za sobom ostavio uh, potomstvo. Zatim umr, u, oženio je također Umu Ishaq bin Talha ibn Ubejdullah. Talha ibn Ubejdullah je bio jedan od historici obradevni dženetom njegova šćerka ummu Ishaq je bila najprijed udata za Hasana radijalav talama. Pa je na Vasijed Hasana na samritičkoj postelji ostavio Vasijed bratu da se pobrine za njegovu ženu posle smrti da je, da je ono ženio i tako da je. I oženio sa Hasanom Umu Ishaq, nije imala djece. Međutim, sa Hoseinom je imala. Imala je sina Abdullaha i imala je šćerku Fatimu. Imala je šćerku Fatimu i spominje se da je Fatima jedna od od uglednice iz generacije Tevajina i prenosi hadise preko njene ne, koje hadise koji dolaze preko Fatime i preko Huseyna i drugih. Uh, jedna od njegovih žena je bila Rabbaba bint im Imre'in al Qais i ona mu je rodila šćerku Sekinu. Rodila mu je šćerku Sekinu i spominje se da je imao robinju umu veled i nećemo spominjali rani, uh, u velikoj mjeri prve generacije muslimanojstva imali više robinja. Pogutovo oni kojima je to dozvoljavalo njihovo učešće u džihadu ili njihove materijalne e, mogućnosti. Ali su ostale zapamćene samo one robinje sa kojim su imali djecu. Ostale robinje se najčešće ne spominju. Ne spominju niti kao robinje, niti kao suprog bile su u njihov životu, prošli kroz njihov život, nisu neki ostavili poseban trak. Ovdje se spominje umu veled. E, čim se kaže umu veled, kaže to je majka djeteta. Znači robinja kojemu je rodila djeteta. Njeno pravo ime bila Selame ili Gazale, po razilaženje, mada ima i neko treće mišljenje, ali nama nit to ni bitno. I uh, ona je inače ćerka je Dedžerida uh, sina Še Šehrijara koji je je je bio posljednji perzijski kralj, posljednji perzijski kralj kada je on ubijeni kada je uh, njegovo carstvo definitivno stavilo tačka na perzijsko carstvo. Tri šćerke njegovi su dovedene u Medinu kao robinje. Pa smo već ranije spominjali da je jednu od robinja oženio Muhammed sine Bubekrov i ona mu je rodila Kasima, a Kasim je jedan od pravnika Medine, jedan od najučenijih ljudi iz generacije Tavljina. Drugu njegovu šćerku je oženio, odnosno uzao kao robinju, Abdullah i, Umar, i o, iz tog braka je rodio se Salim i on je među najvećim učenjacima i Zahidima također iz druge generacije muslimana. I rodila je, pored calima, rodila je mu i Ubejdullaha i Hamzu. I treću šerku iz Dejridovu je uzao korobinju, ko otkupio je. Uh, otkupio Husein, Alin sin. I ona mu je rodila sina Aliju, mlađeg. Aliju mlađeg, koji je osto zapamćen u islamskom umetu pod nadimkom Zainula Abidin, Zainula Abidin. I preko njega se nastavlja loza, pre, sa muške strane. Samo se preko njega nastavlja loza Huseinau uh, Hosejnero radiallahu talama. A Zainul Abidin znači ukras pobožnjaka. Ukras pobožnjaka, toga je inače bilo mu je, uh, Okitio se i badetima i okitio se pobožnošću, pa su ga zbog toga tako i prozvali. Na usnovu rečenog uh, možemo zaključiti da je imao četiri žene i da je imao jednu robinju. Husein radiallahu talama imao četiri žene i jednu robinju. Zakojima je ukupno imao šestoro djece, četiri sina i dvije šćerke. Po pitanju sinova, Džafer je, Džafer je preselio još tokom života njegovog ocaho sina, ne ostavioši potomstvo. Abdullah i Alija stari obojica su preselili na Kerbeli i ostao je Ali, mlađi, odnosno Zainula Abidim, kojemu je isto život bio na kocki. Jer kad je došao do namjesnika Kufe, u Bejdullahi i imao je nakonu da ga ubije. I na taj način bi se loza Posanikova sallallahu alaihi wasallam preko Muškisanaova, preko Husajna bila bi na taj način a, dokinuta. Na Kerbeli kada je ubijen Husajn, bilo je 32 osobe njim, 30, 72 osobe sa njim. 32 konjanika i 40 a, pješaka. I kaže se da su svi pobijeni u jednoj klasičnoj zasjede i u jednoj klasičnoj jednoj klasičnoj prevari od strane onih koji su mu garantovali da će ga prihvatiti kao svog halifa. Od tog broja, znači od 72 ubijena, e, njih 18 je pripadalo El Beitu, posla njihovoj Znači u tom danu 18 članova posla njihove porodice e, ubijena, a šestorica su bili, kažu samo ali njih ni sinovi. Među ubijenima je bilo tada šestorica, ali njih sinova. Ono što spominju historičari jeste da je tada ubijen Al-Husayn. I to je bio najveći gubitak. Od svih njih najveći gubitak je bilo ubijstvo Husayna radijallahu ta'ala anohu. I on je ubijen sa 57 godina. Znači u tom trenutku ima 57 godine. Tada su ubijena još petorica njegove braće. Al-Abbaz, sin Alin, koji je 34 godine imao. Džafer ja ibn Ali, 19 godine imao. Zatim Ebu Bekr Sina, Alin i Muhammed Sina Alin i bio je Osman Isto Sina Alin sa 21 godinom. Ovo su mu braća po ocu, ali ne i po majci. Vero po majci samo i mojno brata Hassana, radijallahu ta'ala. Tako da je te prilike na tom danu šestorica Alinih sinova ubijeno. Pore toga spominje se da su ubijena dvojica Hoseinovih sinova. To je Ali stari i za njega nije ostalo poroda ista je ubijen i Abdullah koji je imao 25 godina. Ni iza njega nije ostalo porobe. I ukoliko bi uvažili da je ubijeno i novorođenče Ali najmlađi, svaka ko je bilo beba, ali pošto razilaženje kod, kod historičara tako da ne možemo teh tako prihvatiti. Prihvatiti nakrev kraj prava. Za 18 žrtava nije dovoljno. Znači, da tuga bude 19 ili 18 i je katastrofa i tuga veliki gubitak za islamski met. Pored dvojica Huseinovi i Sinova, u Bijinu su trujica Hasanovi unuka, Abdullah el-Kasim i Ebu Bekr. Pogledajte, u ovo dvojica Ebu Bekra je preselio. I to je odnos Ehl al-Bejta prema ashabima našeg poslanika Mohameda sallallahu alaihi wa U svojoj porodici je bilo dostupno ime i Ebu Bekr, i Omer, i Osman. Znači, u, u, kod Ehl al kod poslanikove porodice, puno ćemo nalaz, nalaziti među muškim članovima ovih, ovih imena. Pored toga, od njihovih Amidze poginula je trojica a, Amidženih sinova od Amidža Akila. Od Amidža Akila je to je Džafer Abdullah i rahman s tim što je ješ jedan Akilov sin Muslim i njegov sin, Muslimov sin Abdullah, su još rani ubijeni u Kufi prijen, a, na par dana prijen Kerbele. Relativno na par dana a, deseti Muharrem. Znači, najvjerojatno je, je da je na dan kada je ubijen, sutra dan je, ne, dan prije toga je krenuo Husein iz Merke prema, prema, prema Kufi, tako da su dani u pitanju kad su ubijeni još ovi njegovi eh, Amidžići. Eh, zatim ubijena su još dvojica sinova Abdullah i Džafera od Amidžića njegovih, njihovih Amidžića sinovi, to su Avn i Muhammed, Avn i Muhammed. A sve nabrojene ličnosti su iz eh, bliske porodice našeg poslanika Muhammede s.a. da li što od njegove eh, šćerke što od njegovih što od njegovih Amidža i Amidžića. E, ovo smo spomenuli sada iz razloga što govorimo o Huseinovoj porodici, pa je odna adekvatno da spomenemo i e, način na koji je većina njih, većina njih preselila od četvorice, od četvorice sinova, dvojica su mu ubijena tu, jedan je Džafe je preselio ranije, ostao mu je samo sin, ali mlađi, odnosno Zaino Labidinu dvije šćerke odnosno porazilaženju tri šćerku koliko primatimo one su ostale ostale živjeti kasnije e, što se tiče Husena tukom poslanikovog života e, prenosi ahvedu deja ale ibn e, amiria radijallahu anhu da je zajedno sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam bio na gozbi kod jednog čovjeka kada je kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam iznenada ustao i počeo se igrati sa Husenom kaže Husen mu je bježeo čas tamo čas ovamo Dok ga na kraju nije uhvatio, položio ga u svoje krilo, zatim rekao, Husejn je moj, a ja sam njegov, Allahu moj, voli onoga ko voli Husejna, Husejn je jedan od mojih potomaka. I ovo je kao što rekao, što prenosi bilježi Ahmed, Ahmed, imam Ahmed. I ovo je isto ono što smo spomenuli za Hasana radi Ovo je prilika da se čovjek preispita po pitanju Allahove ljubavi. Znači ovo je doba našeg poslanika, upućena Allahu upućen, Allah, subhanahu wa ta'ala, da zavoli one koji vole Hasana I u ovom hadisu Huseyna, tako da insam bi treba da da gaji ljubav e, i to je od odlika ih i to je od nek, jedna od stvari koja je odlikuje muslimane. Imam tirmizi i bilježi od usamim Zajde radijalahu anhu, da je vidio vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam, kaže na njegovim bedrima bijavu el-Hasan il-Husayn dok je govorio ovo su moji sinovi, sinovi moje kćerke, Allah moj ja iz Bilja pa voli iti i voli one koji njih vole. Imam Buhari biljež od Ibn Umera, radiyallahu anhum, da je viroviestnik, sallallahu alihi hosem, rekao, njih dvojice su moji ovosvetski mezijimci. To je misi na Hasana na Hasanah Husseinah, ovo je hadith kod, kod imama Bukhari. Zatim, tilmiz, imam Hakim biljež od Abu Sayyid al-Khudri, radiyallahu anhum, da je poslanik, sallallahu alihi hosem, rekao, el Hasanah Hussein su prvaci dženeckih mladicih. Su prvaci dženeckih mladicih. Pogledajte, poslanikovi, mezijimci, Allah Allahu posaljik sallallahu alejhi iskazivo ljubav prema njima i dovio Allah subhanahu da zavoli one koji i Njih vole i opet su završili na način koji su koji su završili. El-Husajn što se tiče njegovog uh, statusa tokom vladavine Abu Bekra Omera i Osmana radijallahu taala anhum odnosno trojice uh, pravdni khalifa uh, oni su vodili aktivan ali ipak uh, povlašten način života. Znači tokom ove trojice khalifa vodili su aktivan život, ali pa povlašteni, pa se osjetilo se da su posa njihove potomci. To je ono na kraj kraja što je i trebalo da se, da se osjeti. E, Muhammed ibn Ali ibn Huseyn e, prenosi, znači to je sin od Zainu Labidina, prenosi da je tokom vladevine Omer radijalahu ta'ala anhu izdvajao za Al-Hasan i Huseyna isti iznos koji je izdvajao i za njihov godca Aliju. Iz Beytul Mala, ono što je odvajao za Aliju kao učesnika bedra kaže, isti je iznos izbajao iz za njegovu dvojicu sinova, iako bi u osnovi moglo da se to sve uh, po to svede, da kaže, mi ja dajem vašim, vašem ocu vi se sad tamo dogovorite, ali hoće da se kaže koje su mjesto Hasan je Hosein tokom Omera radijalahu, radijalahu ta'al'ana. Jedne neprilike dok je Omer radijalahu ta'al'anu udržao hutvu, kaže, popeo se do njega Hosein i rekao mu, kaže, siđi sa mimbera moog oca i idi Pa popi na Mimber svoga oca, govori Hosein o Omeru rad Jalavtana. Pa mu je Omer rekao, moj otac nije imao Mimbera. Moj otac nije imao Mimbera, kaže i ostavio ga, ostavio ga da sjedi pored njega. Pa kad su završili svi, šli su sa Mimbera i upitao go je Omer, kad su samio sa njim, ko te to me naučio, da kažeš? Pa mu je rekao, nije me naučio niko. Znači ovo sam ja, oce, jer je Omer se pobojio da nije neko htio fitnu da unese. Pa je Omer radijalalao talana urekao, ja bih volio da mi dođeš u posjetu, volio bih da me posjetiš. Pa kaže, jedne prilike, Hosein radijalalao talana, otišao do Omerove kuće, pa je vidio da je Omer uh, u sobi sa Muavijom, njih dvojica su bili sami u sobi. A kaže, Omerov sin, Abdullah, je bio ispred vrata, nije mu bio dozvoljen ulazak kod njih dvojica, ozbiljni ljudi razgovaraju nema, pa kad je to vidio Hosein, vratio se je. Pa kaže, sreli su se kasnije. Omer Adjalao Talanu i Huseini pitao ga, Omer, pa još uvijek nema, ne dolaziš mi? Pa mu je rekao uh, Husein, dolazio sam, pa sam vidio da se bio sam u avijama, tvoj sin je bio ispred vrata, pa sam pomislio, čim nema mjesta za tvog sina, unutra neće biti mjesta ni za mene, da će. Nema smisla nija da se, da se onda tu nudim i da kucam, pa sam otišao. Pa je kaže Omer Adjalao Talanu rekao, ti imaš veće pravo kod mene nego što, moj Abdullah, nego što ima moj sin Abdullah. Mjesto vaše porodice je, pa je pok Ovdje, na vrtu glave, znači vaše mjesto je na našim glavama. Kaže, posem Allahovog Hatar i posljedno Allahovog prava, vaše pravo nam je najvažnije. Vaše pravo nam je najvažnije. I ovo je ono što je, što je Omer, radijala u tali, i to je način, preko toga možemo i da zaključimo, kako je, koju su ili oni imali mjesto za vrijeme ove trojice, trojice pravidnih halifa. Predpostavljam da tada Hosein, U tim trenucima više od 10 godina. Nije više od 10 godina s obzirom da je rođen četvrte kad je poslanik s.a.v. preselio imao je šest ili sedam godina. Kada je Abu Bekir preselio, računajte da je oko devet. I Omer tek preuzima vlast, penje se na minber. Najvjerojatno da to bilo u tim prvim danima, prvim događajima Husein sa radijalavu talanju još uvijek nije ni navikao da, da sad neko treći koristi minber uh, njegovog djeda kako ga on osovio mog, mog oca. Tako da predpostavljam da nije imao više od 10 godina kada je Omer, r.a. izrazio ovakav ovaka vid poštovanje prema njemu. E, spominje se El Aizar ibn Horejth pripovijeda, da je sa Amr ibn La'asom bio u hladovini Ka'be kada je naiš, naišao Hosein ibn Ali. Tada je naišao, kaže Hosein ibn Ali. Pa je Amr ibn La'as rekao, ovo je najmilije stvorenje na zemlji stanovnicima nebesa danas. Naci od, od ovog čovjeka danas nema milje stvorenje na zemlji sa stranicima sa stranicima nebesa. Tokom opsade, os, opsade Osmana radijallahu ta'ala o tome smo već govorili. Ali radijallahu ta'ala ono je Ostavio a, i Hassani Husajna sa još najvećim a, sinovima ashaba među njima i Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubair da se pobrini da Osman bude siguran a ipak, ipak je on ubijen na načine koji je, na koji je ubijen pa kada se Alija radiallahu taalan vratio kaže se da je udario Hassana po glavi da je shamario da je Husajena po prsima da je Husajena udario po prsima kriveći njih za što dozvolili da osma bude mrtava a vi da ste živi u smislu trebali ste riskirati svoj život samo da on ostane da on ostane živ. Nas, na, na, ove predaj spominjemo zato što su iz tog perioda iz perioda tokom trojice trojice vladavine trojice prav, pravnih halifa. Što se tiče Hoseyna, tokom vladevine Ali'a, radijalavta al l'anahuma, tokom njegovog oca, on je, poput i njegovog brata Hasan, učestvovo u svim događajima sa svojim ocem. Učestvovo je sa svim, u svim događajima sa svojim ocem. S tim, za razliku od svoga brata, Hoseyjn je u potpornosti se slagao sa postupcima Ali'a, radijalavta al l'anahuma. Iako mi smo prošlo put spominjeli, al Hasan je savjetovo, recimo, da, da ne izlazi iz Medine kada su... Aiša, Talha i e, Zuberibna, ovam su putili iz Meke prema Kufi kako bi istražili ko je ubica Osmanog. E, da je Hasan savjetovao oca da ne izlazi iz Medine. Neko ni sad to riješe, neka, nek prođe to da ne ugrožavamo, onda kad je bila opsada samo Osmana. Hasan je, kažu, savjetovao svog oca, ali da napusti Medinu. Dok ne prođe fitna, ugrozi će i tebe, obtuži tebe. Znači, vidio je da u velikoj mjeri e, ličnost njegov okoca, ali je Radialo Talan ugrožen. U početku, zbog tog događa, ali nije htio da dozvoli da bježi iz Medine zbog nekih, nekih okupatora koji su bespravno došli. Nije uopšte razmišljao i, i kolebao se oko toga da li treba da ugrozi svoj život. Što se tiče, kasnije što će se desiti, e, događa je bitka kod Deve. Smatru, koliko sam ja halifa, ja onda moram da uđem ukoštati sa problemima. Ja moram da krenem da je rještavam, ne ja mogu ja bježati od problema. Ko će riješiti taj problem ukoliko nije Alijarad Jalotana? Znači Husein ga u većoj mjeri se slagao sa, sa, sa a, postucima svog otcu za razliku od Hasana. Iako je Hasan postupao onako kako babo kaže. Na posljedku kad iznese svoj stav, kada babo kaže, ne ovako ćemo, on je postupao onako kako je govorio njegov njegov otac. Što se tiče Huseina, tokom vladavine Hasana i, i posle njegove smrti, eh, Hussein je naravno bio uz svoga brata, tokom manje od sedmomjesečne vladavine. Bio je sa njim zajedno u Iraku, u Kufi. Eh, inače je se oštro protivio Hasanovoj predaji vlasti Muavi. Znači, Hussein je smatrao da ne treba se nikako predati vlast Muavira, radijalahu ta'la anuhum, smatrao je da nema razlog za kompromis i da je istina na njihovoj strani i da su provičano jači. Znači i istine na našoj strani i svakako imamo mogućnost, imamo sile, imamo mogućnosti uh, vojne da se branimo i nije se slagao nikako sa postucima uh, Hassana radi al s tim što je Hasan bio znatno upoznatiji sa stanjem Iračana. Do, daleko je bolje poznavo Iračane i bio je upoznatiji kako su se uh, borili za vrijeme vladevina njegova oca Alije. Mi smo spomenjali kada smo govorili o Aliji radi al -Talanhu kakav je odaziv imao Muavija među šamljanima i kakav je odaziv imao Alija među među Iračanima. Dok je Muavija držao hodbu i govorio, krenuo je Alija prema nama sa sto boraca. boravca, da nas prisili da ga priznamo ko halifu. Pa šta vi mislite? Kažu, svi su držali pognute glave preko prsa, samo jedan među njima ustao i rekao, tvoje je da odlučiš, naše je da tako postupamo. Kada je isto to uradio Alija, faktičko u istim trunucima u Iraku, Kaže se, ah, Muavija ne želi da nas prizna za, za halifu, našu vlast, niti šam, šamljani. Šta mi savjetujete? Kaže, ustalo je mnogo glasno govornika i svi su pričali u da se više nije razpoznavalo ko šta govori. Pa je kaže, Alija silazio sa Mimber i govorio, inna lillahi wa inna ilahi radži To je, Hasan je to dobro vidio i dobro je zapamtio i dobro je zapamtio. Pa zatim se nalazi da je Alija radijalatlan govorio, draže bi mi bio jedan Muavijin vojni nego deset mojih jer su muavini u Enici imali disciplinu i bili su posvećeni onome za što su se borili dok Iračani Iračani nisu na kraju krajeva Ali uradijal Allahu tani ubio Iračanin Abdulrahman ibn Muljim nije došao iz Šama nego je od Iračana od skupine haridžija koji su došli do zaključka da trebaju kvidibirati trojicu ljudi iz umeta kako bi se stanje umeta popravilo kako bi se stanje umeta popravilo i sa sve ovo dobro bilo poznato Hasanu radijalallahu tani Uh, tako da je tako da je odbijao odbijao govor Otomesa Husainom i na posjetku odlučio da predaje last Muavi kako bi se o muslimanske vojske ujedinile uh, i kako bi ispunio hadis našeg poslanika sallallahu alaihi wasallam inna hadha ibnu sayyidun la'alla Allah yuslih uh, bihi bayna fi'atayn 'azimatayn min al-muslimin i kaže uh, doista evo moj si prva gospodin i kaže nadam se da će Allah preko njega ujediniti dvije veličanstvene vojske ogromne vojske među muslimanima. Samo al-Hadis ovaj pokazuje da je Allah poslanik sallallahu alajhi wa sallam Muaviju i njegovu vojsku smatrao muslimanima, smatrao ih muslimanima. Iako je hak, iako je istina bila na Alinoj strani, trebalo se pokoriti ali radi Allahu taala. Tokom Hasanova govora kod Medine od cilaske vlasti pa sve do smrti Iračani su se iračile redovno slali redovno su stali pisma pozivajući se da prvo ponovno preuzme vlasti da će ga oni pobočiti. Načini redovno su Hasanu dolazila pisma te prirode i kaže Hasan je sva ta pisma drža u tajnosti od Hosena tvrdeći da njegov brat povodljiv i neiskusan pa može povjerovati onima koji su ubili njegovog oca i prevarili njegova brata jer je Hasan osjećao se prevarenim od iračana ni nije vidio spremnost da se bore za za njegov hilafet kao što je bilo, kao što su obećavali, kao što su kao što je bilo za očekivati. Pa kaže ta pisma koje je redovno dobio od iračana tokom tog perioda, jer on je 41. svišao sa vlasti, eh, 49 je preselio radi Allaha na surobi znači neki 7, 8 godina. Redovno je primao pisma i dalje od iračana, kaže on je on je krijo od svoga brata. Neka bi palio, neka bi potapao u vodu samo da se izbriše tinta, da se da se izbriše sa sa, sa papira. A Moavija, radjala honohu, držao se svoga ugovora po pitanju a, poslanikove porodice, tako da je stlao redovno godišnji iznos koji se obavezao ugovorom, što je omogućavalo a, poslanikove porodice da živi jedan lagodan i dostojanstven život od 1941. pa sve do 60. godine Hiždžetske. Do 60. godine Hiždžetske, kada je Moavija, radjala honohu, preselio. A, kada je bio Moavija na samrtičkoj postelji, njegov sin, proglašeni, preselonasljednik, Yezid nije bio tada u šamu, pa je onda Muavija pozvao kaže Dahaf ibn Qaysa, koji je bio šef policije i muslim ibn Ukbeta. I iz diktira ohim koji su trebali da predaju, koji su trebali da predaju njegovom sinu prestol na nasljednik Yezida. Dio Dio to se odnosi na Husajna. Pa tada mu se otac obraca na samrtičkoj postelji, pa kaže po pitanju Kuraisa ne bojim se izuzev od trojice. Znači, Kurejiš kao pleme, ne bojim se od njih izuzev od trojice po pitanju vlasti, priznavanja tebe kao vladara. Kaže, bojim se od Hosejna ibn Aliye, od Abdullahi ibn Omera i od Abdullahi ibn Zubejna. Kaže, što se čit, o Ibnu tiče, kaže, njega je vjera obuzela. Znači, podredio se vjeri. Kaže, neće istupiti ispred tebe. Opet će na kraj onaj vjerski moral ga natjerati da te priznako ko, ko halifu. Neće bojati se, fitni bojati se, prolijevanje muslimanske krvi. Kaže, što se Hoseinim nalije tiče, on je nejak čovjek, on je čovjek bez snage. Allah molim da ga sačuva od onih koji su ubili njegova oca i koji su iznevjerili njegova brata. Prema njemu se mora biti milostiv i pripada mu ogromna pravo. Kaže, on je od rodbine našeg poslanika i od rodbine, ima rodbinsku vezu sa našim poslanikom Muhamedom, sallallahu alihi wasalam. Kaže, a mislim da će ga Iračani vršiti pritisak, neće ga ostaviti, sve do ga ne izvuku iz mirnog mjesta na, na, na mjesto koje će se ugrožiti njegov život, pa kaže, ako ga savladaš, sustegni se od njega, jer ja kada bi ga sreo, oprostio bi mu. Znači, savjetova svoga sina Jezida, koliko uđeš u konflikt sa Hoseinom, pa ga nadvladaš, budi milostir prema njemu, a ja, ako bi se meni to desilo, ja bi mu potpuno oprostio. A kaže, što se tiče Ibnu Zubira, kaže, njegovo stanje je neodređeno, Ako možeš, postigni sa njim sporazom i čuvaj živote svoga naroda koliko god će u mogućnosti. Muavi je bio svjestan da će doći do prvoproliće poslije njegove smrte. A o tom ćemo posebno govoriti uh, poslije, ako Bog da poslije, kada dođe na red govor o Muavira djelom Parana. On je imao tri scenarija koje mogu da predvidi, predvidi poslije njegove smrte. Od tri scenarija koje su se vještavale kao mogući uh, izabir novog khalife, najblažnije mu je izgledalo da proglasi za predstavljan najbljesmijsko. To je bio njegov i stihad ovog časnog asaba našeg poslanika sallallahu alayhi wasallam. Nažalost, njegov sin nije se upravljao po očevim, po očevim uputama, po očevim uputama. Poznata je činjenica da Husajn radijallahu ta'ala namo samo početka imao negativan straf, stav prema vladavine Jezida ibn Muavije i da je zajedno sa Abdullah ibn Zubejrom uh nije primio a, obavezu i nije se i nije dao prisegu, znači to su jedina dvojica koje nisu dali prisegu jezidu kao novom, novom halifi i čak kada je to, te večeri kada se proglasio jezid halifom, namjesnik medine je od njih tražio da ga priznao, oni su rekli, znaš želiš ovdje da dajemo prisegu, sutra preko dana kad budu svi ljudi prisutni pa kaže kad je ovaj ostavio, uzeli su svoje jahlice i otišli za meku, napustili su uopšte ne dajući ne dajući prisagu jezidu. Kao tako, s obzirom da ga nisu priznali za halifu, nikada nisu ni imali obavezu prema njemu, nikada nisu ni imali obavezu ni obavezu prema njemu. Njih dvojica su smatrali e, da da prilikom izbora jezida za halifu nije poštovan princip šure, to je jest muslimanskog dogovaranje, i nije izabran najbolji među, među muslimanima, i zbog toga mu nisu dali prisegu a uh, stvarna posljedica ovih njegove, ovih njihovih stavova ostavila se te kasnije kada je došlo do sukoba između uh, Abdullaha Zubere i Hadđadža jer je tada došlo do velikog krвоprolija u samoj Meki. u samoj Mekki ili kad je došlo do sukoba između Husinove i i Jezidove vojske na Kerbeli uh, posljedice su bile katastrofalne i prilikom tog susreta i kasnije sus za Hadđadža Kada, ako bi se vratili tokom vladovine samog Hasana, radijala u talanhu, vidjet ćemo da nikada nisu imali uh, taj uh, blagonaklonni odnos prema emerijama. Znači, uvijek su zamjerali za što je nisu priznali kao halife, uh, ali su se uvijek pokoravali onome s čim je dolazio njihov otac ili kasnije Hosein. Mi smo iz to spominjali, kaže, Hosein ne bi govorio u pristupu njegovog brata Hasana, kada su na javnom mjestu a Muhammed ibn Hanefije, njihov brat sa očeve strane, kaže nikad ne bi govorio na javnom mjestu o prisustvu Huseina. Znači imali su jedno poštovanje jedan prema, prema drugome i tako da bi na posjetku opet radili ono, ono što su jedan drugome, drugome savjetili, odnosno što bi odlučio najstariji. Kada je Hasan odustao od vlasti, kaže Husein je ostao u Kufu da bude imam, stavnicima Kufe. I tada je do, sa njim dogovorio sa stavnicama Kufe dogovorilo da kada Muavija a, siđe sa vlasti, kada ga a, nađe smrt, da ga podrže i da on dođe za halifu. Tada je došlo do tog, do tog a, dogovora koji na, na posjetku Iračane nisu ni ispoštovali. Što se tiče Husseinovog stava prema Emelijskoj vladavine, ono je prošlo kroz dvije etape. Prva etapa je odbijanje prisege zidu i bijeg u meku, jer na početku je odbio prisegu, ili su u meku, ali to nije izaskivalo krvoproliće pa kaže po njemu nije bilo dozvoljeno dati u Jezidu iz dva razloga kaže prvo on nije bio kompetentna osoba sa aspekta njegove ličnosti njegova ličnost sama po sebi nije nije bila takva da ho može biti halifa jer nije bio najpodnij u tom vremenu Husein da je lav talano je samo jedan od onih koji je bio daleko daleko bolji od od Jezida od Jezida a s druge strane nije ispoštavan princip šure uopšte se muslimani nisu pitali šta će biti kako će biti već je njegov otac njegov otac Muavija juž deset godine prije svoje smrti prije svoje smrti izabrao svog prestolnog nasljednika, svog prestolnog nasljednika. A, druga etapa prvo je znači odbio Jezida i otišao je, a druga etapa je bila kaže poduzimanje svih potrebnih mjera i aktivnosti na planu odpora Umajijskoj vlasti i pstanjenje sebe kao, kao jedine jedine alternative vlastima u Damasku. A, u početku Hasan Hussein Radelan Talan otišao je uh u Ša u Ša'banu, u Ša'banu je otišao pred sami Ramazan, otišao u Meku. Tri mjesece je u Meku. Tek poslije tri mjesece odlučio da se uputi prema Iračanima i da prihvati njihovo njihovo prisegu koji su mu običavali. Tokom tri, ta tri mjeseca, neprestano su mu dolazila pisma od Iračana gdje su između ostalog, kaže, bila su pisma sa imenima. Ovim pismom za halifu te priznaje pa kaže imenom stranice pune ljudi koji se potpisuju koji ga priznaju priznaju za khalifa znači prolazili su dani i dani tri mjeseca od odlaska do Meke, do trenutka kada je napustio Mekku i krenuo prema Kufi da ga priznaju da ga priznaju za za khalifa a najprijen, što se tiče prijen u sinamo u u Irak najprije e, poslao poslao je svog rođaka svog rođaka, kako bi ispitao Amidžiće, kako bi ispitao da li je stvarno stanje tako kao što su Iračani predstavili. Pa da mu ova javi, ukoliko je bezbjedno i koliko su stvarno uh, iskreni na onome na čemu tvrde, onda bi Husein krenuo, krenuo, krenuo prema prema njima. Uh, s obzirom da su u tom trenutku uh, još uvijek je namjesnik tadašnji namjestnik, Kuf je bio blagonakvom prema poslanikovi porodice. Znači, on je primijetio da se stavnici organizuju da prihvate Husein je kao khalifa, oni uopšte se suprotstavljali tome. To je Jezid primjetio, pa ga je smijenio i postavio Ubeydullahu Zijada. Ubeydullah ibn Zijada koji je bio poznat, kaže se, spominje, da je bio izuzetno izuzetno krut čovjek, znači izuzetno nemilosrdan čovjek. Njega je postavio, njega je postavio da bude da bude na, na, na Kao što smo rekli, Husein je postao musliman Aqila ibn Abi Taliba u Kufu sa ostrućom u pratini. Pa su, kaže, oni svakako prema Kufi morali proći kroz Medinu. Medini su se opremili po pitanju a, a, onih stvari koje je potrebno za put i uzeli su vodiča, jer nisu znali put do, do kufe, nema autopute, pa ćemo platiti putarinu, idemo, idemo dalje. Znači, jako je bilo teško za njih koji nisu putovali u taj fraj. Kaže, na putu prema Kufi, njihov vodič je dehidriro i umro. Pa kaže, tada je muslim, ok, Uh, u tome je prepoznao nekih šare da stvar ne funkcioniše baš najbolje. Pa je kaže, napisao pismo uh, Huseinu gdje ga je molio da odustane od svoje namjere, da stvar ne ide onako kako su oni planirali, međutim Huseinu je vratio pismo u kojoj insistirao da se nastavi dalje. Pa je muslim na nastavio, nastavio nastavio je dalje. Kada su došli do kufe, uh, nije vidio bezbjedno mjesto za sebe, ali je vidio da je narod raspoložen prema njima pa su ga dočekivali, donosili novčana sredstva koje, s kojim se trebalo pomoći e, imenovanje novog halife Huseina radijallahu tala anhu, e, primjali ga u goste, iskazivali mu veliko poštovanje zbog njegove pripadnosti porodici e, Muhameda sallallahu a.s. Kaže, do trenutka, dok nije došao do zaključka da imaju 12.000 stanovnika kufle koji ga priznaju za halifu, 12.000 kufljana koji su ga priznali za halifu, Pa kaže, kada je došao do tog zaključka, uzor je napisao pismo Huseina u radijalotanah i rekao, što se tiče ovoga stvarno stvari, onaka kako su predstavili, okupili smo veliki broj ljudi, samo čekamo tvoj dolazak i gotovo je. Znači, prograšavamo te za halifu. Kada je poslao pismo, sutradan bio je uhapšen. Sutradan je bio uhapšen, znači muslim na bio uhapšen i kaže, tada je zaplakao kada je zaplakao, pa kaže, oni koji su ga prevodili, vodili prema, prema namjestniku u ovom rekli su, ne ličiš na čovjeka koji plače zbog svoje uvjerenje. Znači, nemoguće da se rasplako, a ubijedji nispo, da si spreman da umreš za svoje uvjerenje. Kaže, ne plačem zbog tuga. Kaže, plačem zbog života Hoseina. Odme je primijet i odme je bilo jasno da je iznevjeren i da je prodat i da je sve to bila samo jednobična varaka. Pa je, kaže, najbliže među njima vidio Na jednom mjestu kaže da je bio Omer sin Sa'idov, a na drugom mjestu da je bio Omer sin Sa'adov. Uh, kaže, vidio je da je najbliži, najbliži, najviše sosjeti oslobadan prema, prema njemu, vidio je tu bliskost, pa je zamolio ga tri stvari, kaže, imam dug od 700 dirhema. Kaže, taj ćeš dug vidjeti da, da se vrati iz, iz nekih fondova uh, poslanikove porodice, neko od njegovih rođaka, samo ti prenesi, znači zapaviti da imam dug od 700 dirhema, to mi tome. Drugo, Kad ubije ovaj namisnik, potrudi se da izvučeš moje tijelo i da me ukopaš dostojanstveno. Kaže, treće, ako ikako možeš pošaliti pismo Huseinu i traži od njega da ne kreće. Pa je sljeno, kaže, Omer ibn Saad ili Omer ibn Saad. I da uradio to. Uradio, uradio to i poslao je e, pismo Huseinu da ne dolazi. Međutim, Husein je za to vrijeme već bio okrenuo i, i bio je unakani da obavio ono što je što je ranio obećao kada je jezid saznao za tajnu misiju muslimina hila, znači, poduzio je neke korake. I najveći korak što je bilo jeste sminjivanje ranijeg namjesnike i postavljanje u ibn Zijada. E, kaže, u, u pratnjine kolicine basanskih prvaka, kaže, zijace, im Zijad se odmah uputio prema Kufi, i kaže, u početku uopšte se nije predstavio, nego stranac došao u Kufu, ljudi su pomislili da je on, od poslanikove porodice, iza staniku sinov, pa kaže svi su ga dočekivali, pozivjali ga sebi, obezv... garantovali mu novac, ka njemu je bilo jasno koliko je sakrit. Bilo je jasno da su stanovnici raspoloženi, da su stanovnici raspoloženi. Međutim, kasnije je upotrebio dvije jako bitne stvari. Velikane je podmitio, znači one koji su bili velikani i uglednici tadašnjeg grada Kufe, podmitio je određenim dunjaluškim njihovim potrebama, a i otvorio je svoje zatvore. Znači, njegovi zatvor su bili otvorni za one koji svakako nema smisla podmećivati lakše je istrpati strpati u zatvor. Ee što se tiče stava ashaba prema Husinovom odlasku iz Mekke. Spominje se masa, masa veliki broja ashaba. Ee među među i među čak među tog vremena da su gotovo jedinstveno bili mišljenja da Husinov odlazak u Irak I, i formiranje paralelnog sistema vlasti može samo, samo dovesti u opasnost uh, kompletnu muslimansku zajednicu a pogotovo živote počasnih kojih porodice a pogotovo živote počasnih kojih tako nalazimo da je Omer ibn Abdulrahman Harith ibn eh, Hishan al-Makhzumi sreo Husen radijallahu ta'ala eh, kada je primio prvo pismo iz Iraka I kada se spremio za odlasak u Irak, znači prvo pismo kojem mu muslimim nakir kaže gdje sve super dolazi. Pa Mamo je rekao s obzirom da je bio znatno stariji od njega, kaže sinko moj, došao sam ti uputiti savjet, ukoliko si spreman na primiš savjet. A kaže ukoliko nisi onda ćemo sve praviti da se ništa nije desilo. Pa mogo se i kaže naravno da ho što te da savjet. Kaže ne vidim te da imaš neku uh, donjašku korist od toga, znači ne, ne ne smatram te takim, sigurno te smatram dobro namjernim uh, savjetodavcem. Uh, kaže, pa mu je rekao Omer Ibn Abrahman, kaže, do mene su doprle vijesti o tvom putovanju u Irak, ako je to istina, onda ti moram reći da se iskreno pribojam za tebe, jer ideš u zemlju koja ima svoje namjesnike, ima svoje vladare. Znači, ti ne ideš u zemlju koja nema vlast, koja nema poliči, koja nema vojsko. Ti ideš na mjesto koja ima svoje namjesnike i svoje, i svoje vladare, kaže, a ideš ljudima koji, koji kao svi ljudi obi, obično robuju dinarima i dirhemima, I nije isključeno da se protiv tebe upravo ti ljudi okrenu i da ti otkažu, otkažu poslušnost. Nakon što je pomno saslušao njegove riječi, srdačno mu se zahvalio i zamolio Allah subhanahu ta'ala da ga nagradi zbog zbog toga što je ima tako uh, brižan odnos prema, prema njemu, dobit će Allah da ga uputin ono što je hajil za njega, da će opet razmisliti, da je znači pokazuje veliki stepena klaka i poštovanje prema onome što mu je, što mu je Omer ibn Abrahman rekao. Također se je prenosi Abdullah na bas, A Abdullah ibn Abbas, pored toga što je bio među najjučenijim ljudima, isto vremeno je bio iz vojske Alijera di al On je bio s Alijem u, u, u njegovom, njegovom taboru, u njegovom vojsci. Zatim bio je glavnokomandujući ha, ha, Hasanove vojske. Znači nije neko ko nije upoznat sa, sa svim tim, čak i s aspekta a, a, terena. Njemu su i račeno bili dobro poznati. Uh, kaže pa mu se obratio kaže ljudi pričaju da odlaziš u Irak pa kaže volio bi lično iz svoje usta čuti šta si na, na umio po pitanju toga pa mu je kaže naumio sam a koliko danas ili najkasnije sutra da, da pođemo u Irak pa kaže on je onda dovolio kaže molim Alada te zaštiti od svakog zla a kaže ako su te pozvali ljudi koji su prethodno skinuli sa vlasti svog namjesnika onda idi Kaže, a ako nisu već njegov, njihov namjesnik je i danje nad njima vlada, a tebe pozivaju da počneš sukup sa njima, kaže onda nemoj. Jer, kažu, osjeća da će te iznaj Pa je e, savjet ovoga u tom smjeru. I pogledajte stvarno ove pronicljivosti. I Omer ibn Rahmana kaže, ti odlaziš ljudima koji već imaju vlast. Nije to bezvašće, oni već imaju vlast. A vlast sama po sebi oduperu, odupru se svakoj... svakoj O, opasnosti za, za skidanje s vlasti. Znači vlast je, vlast je takva. Isto mu govori Abdullah, Abdullah nabas. Pa kaže, kao u trenutku da se osjetilo da se možda i razmišlja, pa kaže to je dalo posticaja Abdullah Nomeru da nastavi, da mu govori u tom u tom smjeru e, nagovarajući ga da se još jednom prispite i da razmišli o svemu i, pa je na kraju rekao da je on odlučio i da će, da će ići, da je odluka definitivna. Pa ga onda Abdullah Nabas molio, ako si već odlučio to, nemoj voditi svoju djecu i svoju ženu. Nemoj voditi ženu i djece. N djecu, nemoj da ti se desi ono što se prije nekoliko godina, kaže, desilo Osmanu, radjala u Teranu, da je ubijen u prisustvu svoji najmilijih. Jer je tada, ako se sjeća da je govorili smo, da njegova žena bila u njegovom prisustvu. Znači, nemoj barem to svoje djeci da dozvoliš. Kada bi mi samo to objećao, bio bi uz tebe sve ti ljudi nadaju prisegu. Znači, nemoj, samo ženu i, i djecu da, da šalješ, međutim, Hosein nije nije postupio tako, već je oprenio i svoju ženu e, i iskazao da je u velikoj mjeri e, donio konačnu, konačnu odluku. A, jedan od onih koji su, su Hoseinu pokušali da ga odgovore od odladska u Irak bio je poznati arapski pesnik El Firazde ibn Galib, jer njih dvoji se streli u mjestu Essefah, na putu između Uhuneina i Mekke i to on priliko me al-ferazd areko ljudi, ljudi, ljudi su srcima uz tebe ali kažu svojim sabljama su uz benu u mejie uz trenutno vladajuću porodicu sa srca svi tebe volimo al džaba sablja je uz uz vladajuću porodicu kaže wallahu odreda koja se određuje na nebesima sprovodi se ono na zemlji Kaže i Allah se svakodnevno zanima s nečeg, u smislu svakodnevno je Allah uh, ovaj, u toku šta se, dešava, šta, šta se dešava s ljudima. I prisjetio ga je na lao kader i da je sve ono što se, dosjeći se samo ono što je Allah odredio, ali ga, ali mu je pocrtao da ljudi iako iskazuju ljubav prema, prema njemu, da će svoje sablje staviti uzbenu umejemu. Kaže, nekako u isto vrijeme kada je Huseinu stiglo pismo od Abdullaha, kada je kretao, stiglo mu je pismo i od Abdullaha i Džafar i nebi Taliba, to je njegov Amidžić, to je njegov Amidžić, u kojem je pisalo, kaže, kad ti dođe ovo pismo, ti ćeš vjerovatno već biti na putu za Irak, molim te da ga radi, radi Allaha, da ga, da ga pročitaš i da razmišliš o svemu, bojim se da bi tamo gdje ideš mogo nastradati ti i tvoja povrdica, A, ako se tebi nešto desi kaže nestaće nestaće svjetlosti na zemlji jer se ti putokaz upućenima i nada vjernika nemoj žuriti uskoro dolazim do tebe znači Abdulah Abdulah ibn Jafer ibn Talib savjetovao ga da sačeka kako bi mu se pridružio i odgovarao ga, odgovarao ga da ode da ode nakon toga Abdullah je Abdulah posjetio a, Amr znači isti ovaj Abdulah ibn Jafer posjetio Amr Sa'id ibn al-Asa koji je bio Jezidov namjesnik u Mekki i Izamolio ga da pošalje u Husenu dopis u kome će mu garantovati sigurnost u Mekku. Nači, u redu, ti si sad krenuo da se suprotaviš ezidovoj vlasti. Al opet, ukoliko se vratiš u Meku, siguran si, garantujem ti bezjednost. Bićeš muslima, normalno, nećevati da ti da ti prisegu, garantujem ti, garantujem ti uh, to, pa je Amred bin Said bin Al-As namestik Mekke rekao, napiši šta hoćeš, a ja ću to da upečatim. Nači, Abdulad bin Džafer ibn Abditalu kaže, napišite šta hoćeš, ja ću Pa kaže Abdulad, Abdullah i Jafer je dao se na posao i pokušao, napisao da mu garantujem bezbjednost, da ga poziva, nemoj se, znači što tiče meke, mi smo tebe, ali nemoj se suprostavljati jezide ovoj vlasti. E, I odmah je zajedno sa Jahvim Saeedom, namjestnikovim bratom, sastavio pismo, pečat je okrenuo, otišli su do, do Huseina, pokušali mu e, i pročitali mu dopis, do i, i dali, d, svi su dali onoliko su mogli od svog truda kako bi ga odgovorili odlaz, odlasku u, u Irak e, kao i svi, svi rani sagovornike Hussein radi Allaho tala je sve pomno sastušao sve bi, svima bi se posle toga uh, iskreno zahvalio uh, doveća Allaho subhano tala da ih nagradi zbog njihove brige za njega i za poslanikovu poslanikovu porodicu ali uporno je bio riješio da ispuni ono što je naumio, vjerujući da će stanovnici Iraka ispuniti ono što su oni naumili i što su oni obećali. A kako su stanovnici Iraka dočekali, kako ga je dočekala tamošnja vlast i kako je skončio Hosein radi alautaranhu, manje više vam je poznato s tim što ćemo tala u sljedećem predavanju govoriti o tome u, u detalji. Alasok Natala, molim da vas nagradi zbog Havšeg Kristostva i da, da inače ove povuke iz historije, ove bolne povuke iz historije islame budu dokaz dokaz nama i da budu uputa nama, jer opet uporno ponavljam, mi smo bogati u ovom segmentu od te generacije. Hosein radila u talanu. Imo je i, i ole možda iskustva iz, iz događaj života Hasana i njegovog oca Alije. Ali mi definitivno smo svjesni, posle njegovog života i posle njegove smrti, šta je vlast u stavlju da uradi. Šta je sta u stavlju vlast da uradi i da se čovjek nikako ne smije, nikako ne smije igrati. A najveća pouka u svem ovome. Ali, mislim, vidite mi ćemo vidjeti u samom startu nije htio da ubije Huseina, jer je dobio takav nalog od Jezida. Znači, nemoj slučajno šta Huseinu da se dosilo je bila nared od, od, od Jezida. Ali, u tom trenutku je, u imao jednog savjetnika koji mu je provukao kroz ušu i ovo je prilika da se ti definitivno dokažeš da je tvoja uprava, jako uprava. Mogu bi dobiti velike pojene uh, kod vladajuće strukture i onda je mu uporno povlačio kroz duši da je Husajn ustao na legitimnog vladara. Ustao na le legitimnog vladara. Jezida su priznali kohalifu. Nije imao pravo da ustaje na njega. Ma riješi se više priga sa njim. Opet ćemo za godinu dana ima problema sa njim, pa za dvije godine kad i uspijoj da ga nagovori na to. I pogledajte savjetnik kakav je. S druge strane šta su savjetili Husajnu? Naci sve do jednog koga god je savjeto nemoj, nemoj Husajnu, nemoj Husajnu. Kad postušaš lošeg savjetnika ili kad ne poslušaš dobre savjetnike Dobre savjetnike Allah subhanahu wa ta'ala molin da ova riječi budu doka za nastikak oprativna Subhanika Allahumma wa bihamdi Yašadu na ilah ilah ilah ilah atubu A kem teba kerana Yawma kun nasu Fi kitab illahina Tluh ومسى غربا